most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Nincs időm a szerelemre, nincs időm soha. Nincs időm az emberekre, nincs Hi időm voltál, Jó, László, László, László, László. Nincs időm a szerelemre, nincs Jó időm reget. soha. Nincs időm az emberekre, Köszönhetedre mondva, minden kedden SMS nélkül rendelkezésre állsz és válaszoltál múltkor a hallgató kérdéseire, hogy egyébként a hallgatók elfogadták-e az interpellációkra adott választ, nem nekem kell eldöntenem, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem kormánypárti, hanem egyáltalán politikusoknál az ilyen ritkaság. Légy szíves, meg ezt a jó szokásodat. Jó elég, ezt Köszönöm a dicsérő Mondanék neked ennek a Questor történetnek a kapcsán valamit, én írtam tegnap egy jegyzetet, és abból fogok idézni. De még mielőtt a Questor történetre rátérnék, azt kérdezem tőled, hogy létezik, hogy Németországban is magyarok vannak, vagy valami nem stimmel bennem, mert a German Wings gép katasztrófája után különös tekintettel mind arra. Amit az ember megtudott ennek a másod pilótának az életéről, én azt feltételezném, hogy valaki a Lufthanzánál azt mondja, hogy ha bár ő személyesen ezért felelősséget nem érez, egy öngyilkossági hajlamokkal rendelkező látásproblémákkal bíró beteg állományban lévő ember nem lehetett volna másodpilótta, és ezért ő azt mondja, hogy feláll és elnézést kér, már amennyiben ezért elnézést lehet kérni. Anélkül hogy téged ez foglalkoztatott volna, ez ebben a másodpercben jutott az eszembe, hallgattam a híreket, és az volt bennem, hogy itt valami nem stímen, én ugye abból élek, hogy állandóan stimmeléseket és nem stimmeléseket érzek, és ezekből a nem stimmeléseket megfogalmazom. Aztán vagy igazam van, vagy sem, vagy jól érzek valamit, vagy sem, ezt nehéz megmondani, hiszen a nem stimmelés az valami olyasmi, mint amikor az ember ezt nem tudja, az csak körvonalazni tudja. Nem akarok semmilyen külpolitikai botrányt Németországgal, de mégis benned nincs ezügyben hiányérzet? Hát, ez rendkívül nehéz. Én onnan kezdtem, hogy az hogy én még mindig nem akarom elhinni a történetet. Annyira hihetetlen. Tehát, nem a. a... Hát kétségte, hogy az ember azt gondolná, hogy ez egy regény. Igen, ez, ez egy szüntő hogy... Kettő, három, négy. De el tudom azt képzelni. Azt nem is mond... azt a kifejezést nem aztán el tudom fogadni, de minden esetre el tudom azt képzelni, hogy valaki ö, végső képségvesésével addig jut, hogy, hogy eldobja a az életét. Jó, én a tévedés De kockázatával azt, azt állítom... Meg. Én azt állítom a tévedés kockázatával, csak az alapján, amit tudok, az kevés, hogy ez az ember beteg volt. Én azt feltételezem, hogy vagy az az érzésem, hogy egy beteg ember nem lehet másodpilóta. Ez egyértelmű. Az az igazság, hogy hogy ez a ez nagyon súlytetekes sikert, hogy legyen, mert az, hogy egy ember egy repülőgépet ilyen módon a földnek vezet, és 170 a jó reményednek az életét volt, csak így gyerekekért, tehát tényleg ártatlan emberekért ez, ez, ez, ez, ez, ez több, mint bűnt, De létezik az, hogy ezügyben a luftanzában senki ne érezzen felelősség? Hát legalábbis én nem tudok róla. Kimaradtál, de mintha azt kérdezted volna, hogy létezik hogy a luxanzában senki sem ad a felhelyezséget. Igen. János, én, én ugyanazt gondolom, mint te, hogy, hogy vannak szituációk, amikor fel kell állni és, és abba kell hagyni. Nálunk mindig elmondják ezt a szép példát, hogy a késnek a, jap, a japán gyors voltak, akkor akkor egy perc késik fel a közlekedési miniszter. Mondjuk szép a legendák vagy történetek, és persze volt is már ilyen példa. Én azt tudom, hogy Magyarországon az elmúlt 25 évben hasonló szituációban egy egyszer állt fel eh, politikus, amikor az első Fidesz kormány idején a Nogádi miniszter úr baleset szembemennek. Egyébként nem ő, illetve nem az ő sofőre volt a, a felelős, hanem kihajtott el egy autót. De minthogy ennek komoly következménye lett, ezért a miniszter úr nem mondott, pedig tényleg ő volt a felelősség. Most is volt egy, furcsa lemondás. Katasztrófa eset, hogy valakinek föl kéne állnia. Az az érdekes, hogy politikusok esetében föl számunk számunkérik. Te vagy az első, akitől azt hallom, hogy egy, egy politikától független gazdasági cég vezetésének is egy ilyen helyzetben. Jó, de nagyon furán érzem magam a mert... valakinek föl állni. Jó, de nincs arról hír, hogy ez Németországban követelnék, tehát valószínűleg jó. Uh... Akkor a Questor. De, de ha mondják még valamit erről a betegség dologra, amit mondasz. Tehát, te itt van egy valami nagyon érdekes dolog. Én már hosszú évek óta beszélek arról, hogy bizonyos területeken vissza kell nevezetni a pályalakalmasági vizsgálatot egyszerűen. Uh, nem kéne, mindig a szemés jó, mindig bújni és erről hadogálni. Ahogyan, ahogyan mondjuk régenek pedagógusnál is a pályalkalmossági vizsgálat, őket vissza kéne vezetni, nem minden ember alkalmas pedagógusnak, aki pedig nem alkalmas pedagógusnak, azt ne tanítsuk ki hatáson a pénzén pedagógusnak. Most, ha egy példát, mondtam, nagyon sok más példát lehetne mondani, a, a tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki ilyen súlyos problémákkal küzdik, nem szabad az engedélye a repülőgép kormányon. Nem lehet belőle mondjuk buszsofőr, hogy mondjak valami mást. Tehát egy, egy, egy buszsofőrnél is nem csak az, az a feltétel, hogy a kritérium hogy egyébként jól tud -e vezetni. Jó, ennek a lélektana azért, azért elképesztő, mert ugye az ember először a műszaki állapotá, a repülőgépek műszaki állapotába vetett bizalmában renget, megmondván, hogy bármiben lehet probléma. De ez a mostani probléma, ez legalább akkora, ha nem nagyobb, mert az, hogy egyébként megbízhat-e a pilotában, eddig az emberben ilyen kétségek nem voltak. Márpedig egy tökéletes állapotú gépet is neki lehet vezetni egy hegynek, hogyha egyébként a pilóta nem bírja a szellemi képességeinek azt a részét, amivel repülőgépet lehet vezetni, az pedig nem valószínű, hogy én pszichológiai tesztet végezhetnék mindenféle, minden repülőutam előtt. Na mindegy, illetve nem mindegy. Jó, de hát van, egy, van egy bizalmi viszonyrendszer, arról szól, Pontosan. hogy hogy te megbízol a légitársaságban, mint szolgáltatóban, és azt vélelmezzed, hogy az a szolgáltató, hogy most csak azt csak ki, aki lelkileg... Igen, egyébként, egyébként maga a bizalom, a igen, ez a bizalom ez egy nagyon-nagyon jó szó, és a bizalom maga az egy nagyon fontos dolog. A jegyzet, amit én írtam, az alapvetően nem a Questor hoz kapcsolódik, illetve a Questor ügy az tulajdonképpen egy gomb hozzá két megjegyzés volt, ami engem írásra ragadtatott. Van egy pomper nevezetű ember, őt nem ismerem, tehát az ő megjegyzése az kevésbé fontos. Ő egyébként egy bundázó, labdarúgó volt, ha minden igaz, és most nagyon örül, hogy Tarsol Csabát bevárják a börtönbe, ha minden igaz. Ennél jobban, sokkal jobban foglalkoztatott, poper Tiborról van egyébként szó, Szőlősi Györgyről, aki momentán is a Puskás Akadémia a Puskás Intézetének az igazgatása legalábbis tegnap előtt, amikor megnéztem a hollapon, még ez volt feltüntetve. Azt írja a Facebook oldalán, legalábbis eddig senki nem táfolta, hogy egyebek között ezeket írja, hogy már az első megnyilvánulásával örökbecsüt alkotott, azt mondta neki, mármint Tarsai Csaba, most ezt 12 éve olniaknak a műsor nem való, de fölöttieknek se idézné pontosan, te kis csicska g.i, mit képzelsz magadról, te kis f.p miket írogatsz b. meg mondta neki, Tarsai az Eveles székházában azt követően, hogy megjegyzés tett az egyik játékosára valamikor, ennek a nyomasztó súlyától sikerült most megszabadulnia de van még egy az pedig az, hogy, az igaz, hogy amúgy az esztergomi érsektől kapott díszes oklevéllel is találkoztam az irodájában, de talán százmilliárdnál is nagyobb bűne, hogy újra felkarolta az egyszer már megbukott Pintér Attilát az egyetlen remény, ha Pinyó a, a szégyenletes mértékű végkeligítését Questor papírokba fektette, most én abban reménykedem, hogy ott tudom megfejteni, hogy Pinyó az Pintér Attilának a megfejtése, de ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, akkor azt tudom neked mondani, hogy egészen el vagyok képedve. Uh, és meg vagyok döbbenve, hogy Orbán Viktor nem váltotta még le a puskás intézet, mint alapító a puskás intézet éléről Szőrősi Györgyöt, aki ezen bizonyos történet kapcsán olyan történeteket elevenít fel, amelyeknek a jelentősége ahhoz képest, ami történt, hát enyhén szólva is mellékes, beleértve, hogy hogyan beszélt hozzá valamit, hogy Tarsói Csabának nem is az a legnagyobb bűne, hogy ki tudja mennyit csalt el, hiszen Ibolya Tibor azt mondta tegnap, hogy csalás büntette miatt folyik ellene eljárás, hanem, hogy Pintér Attilát felkarolta, és abban reménykedik, hogy a végkielégítését Questor papírokban kapta meg, hát figyelj, én azt tudom neked mondani, én, nem, én erre szavakat nem találtam, ezért is írtam egy jegyzetet. Hát, mi a kérdéssel? Tehát, tehát, já, most mit reményed, tőle megtudni? mi minden tud embereknek eszébe jutni a Questor történet kapcsolatban? De szerintem itt nem a Questor történet kapcsolatban teszébe a Szörősi Györűzőn, akit egy nagyon jó isperek, és egy nagyon rendes Ráadásul az őr becsületére váljon, hogy Elég régóta ír a bunda is egy más problémákról, tehát mikor az a kendőzetlenül... De itt a bundáról szó sincsen az a történet, amit... Egyébként, egyébként ír a football és a sport... De figyelj, lehet, hogy a hallgatóim nem értenek, de azt árul el nekem, hogy egyszer neki azt mondta, hogy te egy kis csicska, gé, mit képzelsz magadról, akkor miért kellett neki megvárni ahhoz, hogy a Tarsai Csabát bevarják? illetőleg, hogy előzetesbe helyezzék, illetőleg, hogy őrizetbe vegyék. illetőleg, hogy az egész történet következzen. De most, bocsánat, nem gondolom, hogy jelenünk a szeműségének az úgy de de most aktuális előbeszélve, hogy mindenki foglalkozik a Társó azok is, akik egy évvel ezelőtt vagy egy hónapban ezelőtt azt tudták, hogy Társó az Földön van. Azért elég sok ember él ebben az országban, aki nem tudta, hogy Társó a Földön van, míg a Questonál a pénzüket tartók közül is sokan nem tudták, hogy Társó a Földön van. Én például életemben nem találkoztam, de életemben nem láttam. Különösebben nem is figyeltem rá, mert nem volt fele semmilyen találkozási, hála a jó Isten a semmilyen találkozási közös, közös nem volt. A, most azt tudom neked mondani, hogy ilyen szituáció van, akkor nem csak a sővősügyes, hanem sokan mások írnak róla, beszélnek róla, elreverítenek föl negatív, pozitív élményeket akár a Facebookon, akár más fórumokon is. Szerintem ez normális dolog. Tehát én, én, én ebből az ekkora nagy ügyet nem sejánnék. Nem abban. csinálok belőle nagy ügyet. Én azt tudom neked mondani a tévedés minimális kockázatával. Csak, a csak a be, nagyon jól beszélsz, nagy, nagyon okosan beszélsz. Azt tudom neked mondani, hogyha egy húemberből nevezzük Szőlősi Györgyöt annak a Tarsói kapcsán, ez az, ami először kiolvad, akkor azt tudom mondani, hogy ez egy olyan emberi kicsinyességre val, hogy egy olyan fontos intézménynek, mint a Puskás Akadémia Puskás Intézetének nem lehet az igazgatója. De, János, meg a, a, a... figyelj, figyelj, Laci, ne haragudjál, de ne haragudjál, ha veled bármi történne. Ne történjen. Uh, és én az első műsorban, azt követően, hogy téged előzetesbe helyeznek, vagy uh, őrizetbe vesznek, elkezdenék olyan történeteket mondani, amilyen történetekkel én téged nem szembesítettelek korábban, akkor az nonszenz, akkor alkalmatlan vagyok a feladatomra, illetve alkalmas vagyok, de olyan emberi kicsinyességről teszek tanúbizonyságot, ami alapján, ha tőlem elfordulnak a hallgatóim, akkor jól teszik. Jó, János, ebben lesz igazad van, csak most szerintem. Mi is mellékvágánya vagyunk. De nem vagyunk mellékvágánya, mert tudod, mi a következő kérdés. De, a köve... de nem, de, dolog, ezzel foglalkozunk, nem, nem De ilyen. tökéletesen igazad van, de, de hogy ne lenne kicsinyes, ha közben nem azt látnánk, hogy a kvestor kapcsán a szocialisták azt mondják, hogy ez a Fidesz bűne, a Fidesz meg azt mondja, hogy a szocialisták bűne, és akkor már is ott vagyunk a szöllősinél. De, de, de bocsánat, tehát az, az, a baj, az a baj, tudod, hogy egy olyan dolgot akarnak rákenni a, a kormányzó pártokra, amik egyébként valójában a kormánynak semmi köze nincsen. Tehát azért egy, egy, egy, egy és egyébként mi pedig, mi pedig egyértelműen azt mondtuk, hogy itt az a probléma, hogy amivel konkrétan próbálnak bennünket revolverezni, lásd az MSB-s hitel, az az erős-sámos igazgatósága alatt a Fejlesztési Bank által 17 milliárd forintos nélküli hitel a, a Tassói Csabának. Tehát egy, és ennek a minden egyes részletével mi is csak most szembesülünk a, a, bo a bocsán kirobbanásokat. Jóval a 2010-es választások előtt adtak a szocialisták 17 milliárd fontos időt Tartsó Nem mitőlünk kapta. Azt, hogy egyébként vezető politikusokkal is kapcsolatot tartott, és a győri sport támogatásán keresztül nagyon sok ember, aki ebben érdekelt volt, vagy aki ebben mozgott, a volt kapcsolata, és a sport találkozott sok politikai vezetővel, ez nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy eh, politikai támogatást kapott volna, vagy 17 milliárd forintot miatt tuhona neki. Hát itt erről van szó. Én, én megértem, hogy mindent megpróbálnak ráadásulni a kormányra, de az egyébként egy, egy, egy broker cég hosszú évek óta játékot játszik, hogy az emberek pénzével hazárdírozik, az, az, az, az a kormánytól független dolog. Tehát az, ezen az alapon. A, a, a, a, tényleg a vidéki kövő eszter csöldemeleteléért is lehet a kormány hibát. Jó, én nem tudom melyik sportágban talán a birkózásban van olyan, hogy kettős leléptetés, nem beszélsz rosszul, én lehet, hogy az mszp és a Fidesz mind a kettőt leléptetném. Tehát eddig egyedül az árvíz volt olyan, ahol az árvíznél nem azt mondta a Fidesz, hogy ez az MSZP bűnő is fordítva. Már a vizet, mert egyébként az egyszerűen szól, ha megnéztem a napján előtti szóztalásokat, Bólmer János megint ezzel jött elő. Ez a retorika, hát mert ez a retorika, és ezt egyszerűen nem akar is senki sem észbe lenni. Félán, volt... Egy másodperce várjál, mert nekem kell beengednem mint valami rajzfilmben a szerelőket, jó? Mert én vagyok itt most a házmester is. Kis türelmedet kérem. És a csarágyba doktor is köszöntően. Most valószínűleg csönd van, és nem az ORTT, meg nem az NMHította le a műsor, hanem próbálok itt műsorelítés szerebbbe kerülni de ami fél ajános, kinyitja az ajtót, és beengedi a szerelőket, vagy nem tudom kicsodát. És várom, hogy visszatérő a mikrofonhoz. Így érdekes egy rádióműsort szerkeszteni. te közben monológot mondtam, pontosan azt akartam mondani, hogy itt maradtál fel. Én egy kicsit beszéltem, hogy a rádió hallgatók ne hagyják, hogy a, a médiahatóság betiltotta a műsort valamilyen. Nem, nem arról van, szó, hogy, arról van szó, hogy itt ilyenkor én vagyok egyedül. Figyelj, ezt nem tud elképzelni, ez maga a rádiózás csodája. Tehát... Az, hogy addig én beszéljek és költsönkénnyisül időt, én ezt ingyen is délben sem <laughs> Jó, tehát ott tartottunk, hogy Uh, eddig talán az árvíz volt az egyedüli. Hát tudtunk, János, hogy amit te is mondasz, az egyetlen egy politikai érőnek a malmára hátja a vizet, a jobbik élek. és ezt kéne már vissza észrevenni, hogy minden szólt. Tegnap érjött a Vol Volner Jánoson. Igen, itt hagytuk a abban. A parlament napi rendőrti felszolásában Volner János arról beszélt, hogy az egyik 19-an másik egy hiá 20, és hogy a, a, a a, a, a, hol attól hangos a sajtó, hogy a Fidesz idején eldobott pénzeket fizetették ki az állampolgárokkal, hol az, az az hangos a sajtó, hogy az MSZ idején eldobott pénzeket fizetették ki az állampolgárokkal. Az az egyik, hogy ez nem is igaz, ez a retorika, amit te is most kifogalmaztál, a kettős megépedés. Egyik a politikai a malvára Én azt kérdezem tőled, miköz, miközben egyáltalán nem biztos. Nem Neked ebben történt. könnyen lehetséges, hogy igazad van. De azt kérdezem tőled, hogy erre nem kéne figyelni -e nagyon mértékben a politikai pártoknak, miközben ezt mondod. Tehát mi van akkor, hogyha a Jobbiknak igaza van, de a Jobbik igazságától függetlenül ez a két nagy párt, vagy az egyik valaha nagyobb párt, a másik pedig egy kifejezetten nagy párt, felfedezni azt, hogy ő maga is. A fidesz már hajtja a vizet. A jobb még az elmúlt 25 évben nem kormányzott, reméljük, hogy ez így is fog maradni. Nagyon sokáig az életemben remélem, hogy nem fognak káncés, hogy oldalt, hogy a szélső jobb sokkal a kormány közelébe se jutni. És tudod, hogy János, ők ezért könnyen beszélnek arról, hogy a mi kormányzásunk alatt milyen hibák kerekednek. Vállásosok a hibák, azok még egyszer mondom, nem is a kormány hibái, mert nem a kormány hibájából következően ment a, a, a kvestor. És nem a jelenlegi kormány döntött arról, hanem az előző szököszt a kormány, hogy 17 milliárd a fedezet nélkül a És nem kell többet elmondani, én, én, én, én ezt a maga is a, a mindenféle szükosszolgált ügyekkel, a, a kovácsből ügyelnek az összes Jó, De most nem... arra törekednek, hogy bebizonyítsák azt, hogy egyik 19 a másik. Igen, hát mind, mindenki hatalomra akar kerülni, a... eze, ezen olyan nagyon nem lehet. Demokratikusnak tartó elvezet, majd fogni fogja a fejét azt hiszem, amikor olyan helyzet lesz, amit nem kívánok se, senkinek se, nem kívánom saját magunkra. Jó, ezzel együtt azt lehet mondani, hogy a Questor történet azért ebben az egy mondattal uh, nem leírható. Ez egy fontos mondat én volt. Sírtam, én most nem a Questor történetre reagáltam hanem arra a problémára, amit te kettős elítésként nevezted, meg arra a retorikára, ami szerintem egyáltalán nem helyes. Ez ezért, ezért, ezért a lehető legnagyobb politikai zsákutca is az, hogy a szociisták most minden, mindenben ránk már rá akarják tolni a dolgot. Hát a, kérd a, kérdés, a kérdés az, hogy ebből a zsákutcából ki lehet -e jönni. Zsákutcáról egyébként nekem igazán a habony és a, a vajna jut az eszembe. Csak nem akarom a lényeges találni, mindig azon szoktam gondolkodni, hogy amikor a műsor... Ha ez az utolsó műsorom... Most hogy fordult meg az Ák utcában a fországa mikrobuszatja, erre gondolsz. É, igen, igen, igen, kiképp akkor jártak a Fő utca környéken. de igyekszem nem összekeverni a fontos talant a fontossal. Visszatérve arról, amiről beszéltünk, uh, én minden, tehát minden bizalmamat megadom a kormánynak, mindenkori kormánynak azt, ami még belefér. de azt kérdezem tőled, hogy azon a napon, amikor úgy döntött a miniszterelnök, ahogy döntött, ezzel párhuzamosan, vajon mi akadályozta őt abban meg, hogy tájékoztassa a népet? De miért volna a népet? Hát arról, hogy... Én vagyok a... Mo Modellezzük he, a helyzetet. Grafik, de ne, de ne, ne, hadd szépes össze. A miniszterelnök azt mondta az állami vezetőinek, a minisztereinek, hogy, hogy a Budakesz Brokerház összeomlása az legalábbis arra figyelmeztet bennünket, hogy itt csak véletlenül se tartsunk állami pénzt brokercégeknél. Egy miniszterelnök nem állhat ki, és mondhatja nyilvánosságban azt, hogy emberek egy dróker cég csődbe ment, mi lesz, ha az összes többi csődbe megy, vegyétek külön a pénzeteket. Hát ebből tudod, mi lett volna pénzügyi összeomlás és nemzetközi botrány? Hát ilyet nem mondhat egy miniszterelnök az állami vezetőjének, mondhatja azt, hogy az állampénzt ne tartsuk ott, hanem tartsuk máshol, ha esetleg tartanátok ott pénzt. Szerintem a miniszterelnök korrekt és felelős járt el. De nem, nálásul ne. vannak most is olyan pénzügyi szolgáltatók és blogertyegek Magyarországon, amelyek nyol működnek, és amelyek remélhetőleg nem is fognak csődbe menni az elkövetkezendő években. Hát azokat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, te az, hogy figyelmeztessük a népet. Mire figyelmeztessük? És aztán később, amikor tartsod Csaba jelesztő, hogy valójában a döntsödöt fog maga ellen jelenteni, még akkor is erre mit tud népni miniszterelni? Hát a, ahogy a tegnap számon kérték rajtunk a parlamentben a szocialisták, hogy miért vártunk két hetet. Először is a, a, a talsói csomari tartóztatásával. Tegnap még úgy elmondta a televízióban a, a budapesti főügyész, hogy hát egy nyomozás az nem öt perc. Tehát attól, hogy megjelenik a sajtóban egy, egy ilyen ügy, és hogy valószínűleg majd öncsülő fog magára jelenteni egy cég, abból még nem következik az, hogy másra betartóztatjuk a vezetőjét, mert nem biztos, hogy... Ebben nem ismernék állást fog... nyomozni, két hét alatt megfelelő tempóban az államtól érti, pontosabban a kormánytól függetlenül működő ügyészség megtette a lépéseket és letartóztatta a tar Tarsol Csabát. Ez, ez, így van, ez így van rendjén. Ráadásul a mai napig nincsen arról biztos tudásunk, hogy akkor most van-e csődájárás a ellen, vagy nincsen csődájárás a kezdtől ellen. Hát nem ártana az ember ezt mégis Csak tudná. Mert a jogállami normákat azokat lépjük át azért, mert egyébként egy bűncselekmény esetében, ha tényleg megtörtént és tényleg elkövették, akkor joggal. Követke. Jó, de ha a jogállami normákról beszélünk, akkor egyébként azokat az állam. Jó, de Lacia azokat az állampapírokat nem lehetett volna visszafizetni készpénzben, és azért ezt az állam mégiscsak tudomásul vette. Meg, hogy kiderült egyébként, hogy értékesítettek a azokat a papírokat. A hogy az állam a pénzénél legyen, maradjon. Tehát az államok, illetve az államok keresztül az állampolgárokat nagyon Én ezt értem, de, hogy akkor, de akkor nyugodtan lehetett Cs. volna már olyan pénzügyi eljárást indítani a questorral szemben, amely eljárás ugyan bakfit lett volna ahhoz képest, amit elkövettek, de mégis az ember azt érezte volna, amivel kapcsolatban most kérdést tett föl. Én nem hibáztatom a kormányt. Én csak azt mondom, Cs. hogy Cs. olyan Cs. dolgokat Cs. tapasztalok, amelyek Lát, szerintem kifogásolhatók. A rázsági a fülem halatára utasította a kormányos keresztes hivatal vezetőjét a vizsgálat lefolytatására, és nem most, hanem már korábban. De hát, az állam megtett el lépéseket. Én ezt, ért, én ezt értem, csak azt kérdezem, azt kérdezem, mint egy potenciális kisbefektető, miközben nem voltam az, de azt kell, hogy legyek, hogy azt kérdezem, hogy miért kellett hamarabb szólni arról, mint az állami szerveknek, mint a népnek. De még egyszer mondom. A, a népnek nem mondhatták azt, hogy vegyék ki a pénzüket a broker mert egy csomó tisztességesen működő broker De nem is az a broker cégektől, a, a questorból. Tehát a questorral kapcsolatban egyébként itt most az államintézmények jól jártak, a nép meg kevésbé járt jól, és én ezt értem, csak ez valahogy a kommunikációban nem jelentkezett. Én azt is értem, hogy amikor, amikor, amikor a süllyed a hajó, akkor a gyerekeket és a nőket hamarabb kimentik a vízből, mint a felnőtt férfiakat, de itt most az államintézmények voltak a, a nők és a gyerekek. János, szerintem válaszoltam már a kérdésre. Értem, én csak azt mondom neked, hogy van olyan szituáció, ahol az ember azt mondja, hogy nem mit csináltam jól, akkor sem, hogyha egyébként a szocialisták ezek után kétszeres erővel tolják rád azt, ami egyébként nem rátolható. Szerintem ebben igazad van, és, és én azok közé tartozom, akik nyilvánosság előtt is beismerik a tévedéseiket, vagy amit tévedésnek érzékelnek, mert amit én mert nem mindent érzékelnek tévedésnek, amit mondjuk tárnak érzékel, érzékelsz, nyilván van köztünk véleménykülönbség, van köztünk értékelőbeli különbség, és egy sordorokban van, van értékelődői azonosság, ezért amit te hibának tartasz, azt lehet, hogy én nem tartom annak, de amikor én is úgy érzem, hogy hibát követtem el, akkor igyekszem, igyekszem be. Sajnálom, hogy a kvestor ügy van, és, és örülök és annak, és annak hogy... Látom, hogy... a miniszterelnök nem követette el hibát. Nem. A miniszterelnök úr szenten kifejezetten el mert védte az adófizetőknek a pénzét, vétte az állampénzt. Az állampénzét védte, az adófizetők pénzét nem, akkor, amikor egyébként őket nem tájékoztat ez egy másik kérdés, hogy hogyan kellett volna én tájékoztatni. A szóval a János, hát nem tudta, hogy idegül... Figyelj, önmagában attól, be attól bedőlhet egy cég, hogyha kiveszik belőle azt a 3 vagy 4 milliárdot, ehhez én nem értek, ami egyébként ennek a. Hát, el, de most gondolj el, hogyha holnap azt mondaná egy felelős állami vezető, hogy ebből vagy abban a bankból vegyétek ki a pénzeteket, mert úgy látjuk, hogy ott lehet, hogy majd valamikor fog történni valami. Hát az emberek megromboznak, az intézmények is tönkre mennek. Hát De én Én azt tudom mondani, hogy az egyiket megcselekedte, a másikat nem, és az egyikről utólag tájékoztatott, előtte pedig nem. Értem a dolgot, azt mondom neked, hogy De, örül, örülnék, ha államintézmény lennék. Elmondtam. Jó, köszön, el kell, hogy köszönjek tőled, mert tudod, hogy ilyenkor kép, gépi vezérlésen vagyunk. Jövő héten folytatjuk, kellemes ünnepeket kívánok neked. Köszönöm szépen neked is, a hallgatunk És most, Közéleti Háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János. Diadalitasa mindig elmondja, hogy mennyi az euró Azt ígértem, hogy 8-kor elmondom, nem mondtam Most mindjárt meg fogom nézni, mert ő azt érzi De egy szinte biztos is volt benne De ennek 79 Igen Elkös. De ő azt értetetten, hogy De nagyon ügyesen, tehát sikerült lelepleznie Hogy amíg felfelé ment Addig ezt egy kárőrvendő elmondtam Mert ebben benne volt a mostani politikai Kurzusnak a kritikája Bezeg most? Amikor ilyen alacsony, akkor nem mondom, és nyilván azért, mert ez a kormánynak a tevékenységének a következménye, és én semmi olyasmiről nem beszélek, ami jó. Én mondtam neki, hogy ez annyira így van, hogy amikor én eurót vettem, akkor akkor vettem eurót, amikor a kormánynak nem volt jó a tevékenysége, és akkor a barom vagyok, hogy amikor jó a tevékenysége, addigra már nem biztos, hogy pénzem marad rá, de őt nem győzte meg. E, illetve azért nem gondolom, hogy meggyőztem, mert aztán később is telefonált, és később is kérdezte tőlem, hogy ma vajon miért nem mondtam el, hogy mennyi az euró. Isten igazából az lenne jó, hogy egy ilyen kakukkos óra lennél, és minden nap felhívnálok 8 óra, és aztán Dora mennyi, és akkor te elmondanád, és akkor. Ennyi. Minek köszönhető most ez az ár? Nem tudom. <gül> hogy mi? Hát nem teljesen mindegy, hogy 298? De az már nem mindegy, hogy 310 vagy 298. Én egyetlen egy dologra gondolok hogy végül is, aki ért hozzá, is én nem tartozom ezek közé, hosszú távon így, ha nagy pénzekkel kereskedik, jelentős summák tud zsebre rapni. Hát ha jó irányba kereskedik, ez pontosan így van. Azért, ez a 12 forint, mondjuk 12 forint, az azért mondjuk egy milliós tétel esetén, jó, az akkor is, tehát 1 millió euró, az 300 millió forint, tehát az nem olyan nagyon kevés, de hát ott már azért lehet realizálni tisztes hasznot. De. Ha meg rossz irányba áll, akkor meg tisztes és Igen. <g> hát <hora> azt az kell tudni a forintról, hogy ez egy, nem egy drága deviza, tehát a, a ilyen általános deviza értékeltségi szabályok szerint lehet, hogy majd erre fölteszek valami hosszabb lélegzékételi, posztotartó tájikört, kultúra jövő éten. De lényeg az, hogy euh, nem egy, ez nem egy drága deviza, Általában ami olcsó, az attól még lehet olcsó, de jellemzően az ember inkább az olcsóbb dolgokat szereti lenni, mint a drágát, már a tököpiacokban. Ilyen kívül azt kell látni, hogy, a, hogy Magyarországon van egy fölfizetési mérnek többlete, tehát egy külkeresvévelni többlete, most mindenki elkezdett volna csökkenni, de, de azért nem olyan, még mindig azért elég most. A fölfizetési mérnek, mert a külker nem nem ugyanaz a dolog, de azért kéz a kézbe járnak. E, és... Ez önmagában ugye erősítette volna a devizát, most már évek óta, de volt egy folyamatos deviza kereslet a magyar gazdaság részéről, azáltal, hogy a deviza hiteleket fizettük vissza a háztartások, meg ugye a vállalkozások, és ugye a deviza hitel konverzióval em, ennek, ez, ez a deviza kereslet 2015-ben kiesik. Úgyhogy nagyon úgy tűnik, hogy a, hogy a, a, a, a Magyarország és a Delizak földiek közti pénzáramlások, ami maga a fizetési mérleg, tehát export, import, adósságfelvétel, adósságvisszafizetés, kavatfizetés, stb. stb. Ennek az egyenleg 2015-ben valószínűsége pozitív lesz, ami, ami, egy, ami egy, egy forint erősítő tényező. Általánosságban tehát a legtöbb deviza kereszt, a de deviz, legtöbb deviz, deviz, devizához képest. Nem biztos, hogy a dollárhoz képest a forint 2015 egészében erősödni tud. Az elmúlt időben erősödött. Most erősödött, igen, de ez, ugye itt van ez a dollár sztori, ami egy teljesen külön vonalon mozog, azzal most ennyire foglalkozunk, ha csak az Eurót nézzük, ugye az, ami fő referencia Megmondom őszintén, én nem merném a forintot sortolni az Euróat szembe, mert, mert a valószínűségi alapon én inkább az erősödésre tart, gondolok. Ez, mondom, ez mint makro, makro elemző. Töképiaci hatások ugye sokkal rövidebb idő alatt változhatnak, és ebbe lehet akármilyen külső hatás, ami ezt a makroképet felborítja, de összességében Magyarország a kereskedelme és törkeáramlásai miatt az gondolom, hogy a forint erősödés az simán benne van 2010-ben. További? További, igen. Ennek a mértékét lehet-e prognosztizálni, vagy az éppen az előbb elhangzottak miatt, nem? Nem érdemes. Lehet, de nem. Tehát nem nagyon, de egy kicsit. Van olyan összeg, amire azt mondod, hogy az valószínűtlen? Vagy egy durran nem foglalkozik találgatásokkal? Nem foglalkozom találgatásokkal. Az a helyzet, hogy a Denizu Árfélem előrejelzés egy, az egy elvárás a utazók közönség részéről a, a általánosságban a self fide tehát a, az ilyen banki jellemzőkkel meg, meg, meg befektetési banki, banki, jellemzőkkel szemben, de igazából ugye mi a másik oldalon állunk, tehát mi befektetők vagyunk, mi nekünk ez kevésbé vagyunk ilyen nyomás alatt, de elmondom őszintén, aki Denizu előrejelzést ad, mondjuk december 31-re, az az Most az a helyzet, hogy ezek a szerencsétlenek, akik ebbe a helyzetbe vannak, hogy ilyen munkájuk van, hogy az őket hogy mennyi, de Euró Áfram, az muszáj valamit beírja, mert a főnke is elvárja, hogy benne legyen, mert a kég arculatát, mondjuk egy banknak az arculatát, az segíti, hogy ilyen okozó kerülnek ki az elemzési központból, de itt inkább tendenciákat lehet mondani. Tehát azt lehet mondani, hogy milyen erőhatások érik a brizát, és őknak várhatóan milyen eredőjük lesz. Ebben lehet mondani valami fajta ilyen, ilyen ö, ö, hát nem hogy mondani. Jó, tehát Mondra, milyen hajlamot, hajlamot feltételezünk az adott hogy melyik irányba megy. Azt érezem tőled, a szerintem legutóbb nem ejtettük nem ejtettünk róla a szót, hogy az MNB kamatot csökkentett hogy ez te hogyan kommentálod? Nagyjából nyáron azt gondoltuk, mi is meg az MNB is, ez a 2,15 százalék ott, ott marad és akkor ez belátható ideig, ami akár lehet, még akár néhány év is, az ott pont jó helyen lesz de az inflációs folyamatok azok azok kicsit durvultak e Európában is, meg idehaza is, meg a régiós országokban is, tehát a Kelet európában is. Abban a szempontból, hogy sokkal alacsonyabb és alacsonyabb, sok helyen a defláció az egy komoly veszély, e és hát felmerült, hogy mi van akkor, hogyha megint még meg, meg, meg, akár még csökkentett is kamatot. Hozzáteszem, szerintem teljesen mindegy, hogy a kamat az most 2,5% vagy mondjuk 1,5% nem tudom, hol lesz ennek a vége, tök mindegy infációs szempontjából, növekedés szempontjából, pénzügyi stabilitás szempontjából, Tök mindegy, de azért ilyen jellege van, hogy így kicsit lejött volták a kamatot. A is vágtak 50%-ot e, már 10 tehát ez, ez egy... Ki lesz az újabb Euróta, euróta e, Nem tudom. Most így nincs nem. te nem tudom, hogy van-e még valaki, aki nagyon oda szeretne bocsátkozni. De se Lengyelország, se Csehország. Se Lengyelország, se Csehország, se Magyarország nem igyekszik az uh -huh. Euróvezetbe. Romániának, Bulgáriának, hogy gondolom, kevés az esélye? Most a Bulgária az de facto Euróvezeti tagja, abból a szempontból, hogy Bulgária, ott ben volt egy, volt egy pénzügyi krízis, összeomlott a bankenszer, meg a Leva is és akkor csináltak egy stabilizációt, és egy ilyen nagyon durva devizelendszerbe léptek bele, úgy hívják, hogy devizotanács, és akkor a négy... 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11... 12. És de olyan szinten, hogy a belföldi pénzügyi folyamat is, is teljesen alá annak, hogy a leva stabilan legyen a német márkához, úgyhogy ez azóta stabil. Most már az erróhoz képest, tehát de facto ők, ők minden kitériumot teljesítenek ahhoz, hogy elről egy legyenek, de nem leszük azok, valamiért nem akarnak azok lenni, vagy legalábbis eddig nem e, erről azon, hogy azok legyenek. látnének ha akarnának, holnap is. Az inflációs célok eléréséhez milyen út vezet, mert úgy tűnik, hogy azt alul teljesítjük? Ez egy Ez egy vita hogy vajon -e egy kis gazdaságban, mint Magyarország, az inflációs célkítűzéses rendszer az, az, az elméletileg mennyire reális a megvalósítható, mert be lehet előni az inflációt egy olyan országban, aminek az exportja is, meg az importja is, nagyjából a GDP 100 a nemzeti számák alapján óriási a magyar árendszer szempontjából rendkívül így befolyással rendelkezik az, hogy külföldön milyen inflációs folyamatok vannak ebből, mennyit importálunk be. Ugye az energiahordozó, tehát az energiapiacunk az, az teljesen a külföldi árak határozzák meg, tehát hogy nagyon nehéz akár azokat is hosszú távon kontrollat tartani, és akkor ez egy jó kérdés, hogy olyan az inflációs és rendszer az mennyire. mennyire reálisan is a, a másik kérdés, hogy van-e nála jobb? Tehát egyetlen nem hogy van nála jobb. Én azt gondolom, hogy nem baj, hogy van, van valamilyen inflációs cél, amire a gazdaságpolitika lő. Ez nem csak az MNB-nek az inflációs célja, hanem, hanem az MNB és a kormány közös inflációs célja. Nem baj, hogyha ez egy, egy kielőtt szám, mert ezt mindenki észbe tartja. De azt hiszem, hogy, hogy általánosságban az én ez nem domináns vélemény, tehát hogy egy én azt gondolom, hogy a, hogy a jegybanknak, a kamaszpolitikának általánosságban kicsi hatása van az inflációs folyamatokra, talán egy hogy most kettő vagy három, nem semmi, mondjuk ha tíz lenne, akkor tudna valamit csinálni a monetáris politikai hogy letörje, de ilyen finom hangolásra szerintem nem alkalmas, ö, de összességében nem van ehhez úgy érzeteltetően, hogy ez a célunk. Az elmúlt időben keveset lehet hallani a regsi csökkentésről, talán ebben az is közrejátszik, hogy a nemzeti vagyunk közmű szolgáltató, vagy hogy hívják, valamkor a közeljövőben áll föl. Szerinted ennek az úthián hol tartunk a végén, közepén, vagy ember nem tudja? Hát az ember nem tudja, hogy a egy politikai dolog. Ö, ugyane, el, hogy a válasz... Jó, csak a regsi csökkentést az infláció kapcsán jutott az eszembe. Persze, persze, de annak semmi közöne volt se az inflációhoz, se semmihez, ez egy választási politikai dolog volt, majd hogyha 2017 elején úgy... De magának a csökkentésnek az inflációra volt hatása? Volt, volt, ez kicsőtelen, hát lejjebb viszi a fogyasztó Simploma tek. de alapvetően ez egy politikai ügy volt. Ha politikáról van szó, akkor te, aki pénzügyekkel foglalkozol, másik klub tisztáztuk. Sokan rossz néven veszik azt a kijelentésedet, amit egyébként tettél még korábban a Questor kapcsán, nem is a Questor, hanem Budakes kapcsán, hogy azért mégiscsak maga az a tény, hogy e, milyen véleménye volt ezen cégekről a pénzügyi szakma, vagy ez pénzügyi szakmának egy része, Budakers, Hungária, Questor, azért nem ártott volna, hogyha lett volna gyanuljuk azt másféleképpen is megfogalmazzák, én elmondtam a te indokodat, hogy amit elmondtál, nem mindenki tartotta elegendőnek, én értettem, e, nem jutottam dőlőre, hogy én vajon ez ügyben mit gondolok, de ezt most ezt a e, hosszú lamentálást abba vonom be, hogy neked a kwestor ügyhöz valószínűleg között közvetlenül semmi sincs. Mindaz, abban, ami történik, a pénzügyi szervezetek, beleértve brokerházak, MMB, minisztériumok, politika, tehát mindaz, ami itt most zajlik, egy folytatásos szapanoperában, amely sajnos nem folytatásos szapanopera, tehát nem a televízióban megy, hanem a valóságban, és látja az ember ennek az országnak a működését, a gazdaságának, a pénzügyi szervezeteinek a működését, ha adszerűen egy rövid, szubjektív összefoglalót, hogy milyen érzést keltettek benned, független attól, hogy nem tértoznak a te területedhe illetve attól, hogy elegáns módon eltartod magadat tőle, mert hogy nem akarsz bekoszolódni, azt megköszönöm. Tehát nem itt tennék fel egyes kérdéseket, hogy most utasíthatja a külügyminisztérium, hogy fizessen, mert nem ilyeneket akarok kérdezni. az general kérdezem tőled, hogyha ránézel erre az izére, akkor mi jut róla az eszedbe? Van egy pozitív, meg egy, meg egy negatív érzésem ezzel kapcsolatban. A pozitív az, hogy ugye miről beszéltem, hogy mi nem foglalkoztunk ezekkel a cégekkel. Ugye ez fontos, hogy mi nem a saját pénzünket kezeljük, hanem másokért, ezért, ezért még inkább tehát nálunk ez nagyon, -nagyon fontos, hogy, hogy ne fussunk bele olyan, olyan, olyan hibába, amit, amit el tudunk kerülni. Ha azt gondoljuk, hogy a részvénypiacok felmennek, és ezért részvényeket veszünk az és mégsem mennek fel, akkor ez egy gazdasági elemzésnek a, vagy egy tőkepiaci jemzésnek a. A hibája is az eltűnt, hogy a törke piaci, de, de a befektetés előben el nem van, az emberi így, így rosszul dolgok, nem úgy zajlalak, ezeket próbáljuk kezelni. Így az összes többiben maximális biztonsággal ott gyakorolni, és én azért nem foglalkoztunk ezekkel a cégekkel, mert, mert van mondjuk háromféle szoportban osztjuk a cégeket, az egyik az, már ezeket a pénzügyi az, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, az egyik az, akiről nem tudom, tudjuk, hogy hogy, hogy, hogy gengszterek, ezekkel nem biztos, hogy ezen a listán van bárki is, mert hát erre azért kevés információ van az embernek. Van egy olyan, akiről nem tudunk igazából semmit, vagy nem túl sokat, vagy nem eleget, vagy nem elég transzparens, és akkor vannak a pozitív listák, és akkor igazából a pozitív listákkal szeretnénk bizonyi kapcsolat lépni, tehát rajtuk keresztül intézik a ügyfeleinek a pénzügyeit. A pozitív listára soha nem kerültek fel ezek a cégek. És mi a negatív? A negatív pedig az, hogy, hogy amikor az ember akár a saját pénzügyét intézi, akár másokét, akkor mindig a pénzügyi szolgáltató az, ahol mindig egy fekete doboz, minden az, pénzügyi szolgáltató is. És azt gondoljuk, hogy, a, hogy az államigazgatás, a szabályozás, a felügyelet, az, mivel belelát ezekbe a cégekbe, velünk ellentétben, Uh, ideje korán tudjak ügyzelni azokat a problémás helyzeteket, amelyek, uh, amelyek eszkolózhatnak valami nagyon Tehát, hogy Mi azért van valami fajta uh, nem azt mondom, hogy a de egy magabiztosságunk a válkiválasztásban, mert azt gondoljuk, hogy a PSZ, aki vagy most már az emel, és sokkal többet tud ezekről az üzleti változásoknak a pénzügyeiről, mint mi napi szinten nézi, semmilyen más vállalkozásnak a pénzügyek stabilitását nem ellenőrzik olyan intenzíven, mint a pénzügyi ö, szolgáltatókét egyébként. Az, az valami akadályozza, hogy Igen, ezt a jaksi szóvá is tette. problémák legyenek, és most úgy tűnik, hogy itt, itt hosszú évek során történtek dolgok, amelyekről hát most nagy fogalva nem volt a felügyeletnek, vagy ha volt, akkor nem kezelte a helyén. És ez igazából engem, mint, mint a, egy befektetési tehát mint vagyontkezelőt, és másrészt engem, mint állampolgár, mert a saját pénzem is a pénzintézeti szektor különböző részeinél van. Hát ez így, így kérdőjeleket. És ha itt tartunk, akkor ezzel kapcsolatban, hiszen ezzel kapcsolatban is megnyilvánult Jaksígy hogy mit gondolsz a reparáció módjáról, ahol szintén azt mondta, hogy a reparációt azon a módon, mint ahogy itt gondolják megoldani, semmilyen egyéb területen nem gondolják megoldani, és ezt ő nem találja a feltétel igazságosnak. Mármint milyen ö, reparációra gondolsz? Hát ugye ezeknek, ehhez azoknak kell hozzájárulniuk, akik egyébként eh, semmi közük nincs ehhez a konkrét intézményhez. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy, hogy, hogy vannak, vannak, vannak jogszabályok, amelyek mondjuk a bedőlés előtt is érvényesek voltak, vagy azelőtt érvényesek voltak és hát ennek megfelelően kell eljárni. Tehát... A kérdés az, hogy vajon van-e azonosság a German Wings és a Questor között a tekintetben, hogy eddig senki se gondolta azt, hogy valaki szándékosan neki vezeti mentális problémák miatt a gépét az akárminek, ami nem a lefutópálya, vagy kifutópálya, vagy akármilyen pálya, és a között, hogy valaki 150 milliárd, vagy ki tudja hány milliárd forint értékben tőkefedezett nélküli kötvényt bocsájt ki. És hogy akkor mi van? Hát itt mi a két esetben az van, hogy, a, hogy az ellenőrzés meg a szűrés az, az bízunk a hatóságoknak a... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10... Részben a hozzáérőkészítésében, illetve a pártatlanságában. Ez utóbbi esetben azt mondja, hogy itt a... Majd még itt látni fogunk az elkövetkezendő hetekben, hónapokban valószínűleg ez, ez merül fel, hogy vajon pártatlan-e a... Ügyeletnek. És az állami pénzeknek ezen bizonyos cégeknél való őrzése független attól, hogy ezek állampapírokban vannak, és nem másféleképpen ez porhintés, vagy van jelentőség? Hát ugye nem tudjuk, hogy állampapírokban volt e vagy sem. Hát ezt mondja. tudjuk, hogy oldalátták a céget, aki azt mondta, hogy állampapírban van, de ha állampapírban lett volna az a sok pénz, akkor vissza tudták volna az ügyfeleknek. Úgyhogy ez egy jó kérdés, hogy ezzel a pénzzel mi lett. Ez téged mennyire tölt el gond, tehát mennyire gondolsz erre úgy, mint gond, azért, mert független attól, hogy nem a te területed, egy olyan működése az államnak, amely kihat a te életedre, és a te gazdaság életedre, és a te munkádra. Hát a egyre több biztonság kerül ki ezzel kapcsolatban, ez elsősorban, mint az állampolgár érdekel most engem, hogy egyre több biztonság kiderül, szabálytalanság, meg, meg szemmel olyan ügyek, amik... A, ugye ezek sosem egyedüli döntések, hogy na akkor oda a pénzt, hanem valaki valamit ad, ezért cserébe valamit kap. Tehát ezeknek az adók kapok szívessége. 3, 4, 5, 6, 7, a szervnek, illetve hozzátartozó változásnak, akik papíron nem, de gyakorlatilag szintén állami ötgatási funkciókat látni el az adófizetők pénzével mit csinálnak és hogyan. Hát ez... Mennyire utálod ezt a mostani helyzetet? Nem szeretem. Nem szeretem. Az a kérdés, hogy ennek, hogy az ilyen dolgok mindig az a kérdése, hogy lehet -e -e Ezt akartam kérdezni, hogy vajon, amikor te pozitív fejleményekről beszéltél, akkor benne volt-e az, ugye korábban úgy fogalmaztál, az egy tök duranáli mondat volt, hogy hújan a férgesed, hogy a férgesének a hullásával párhuzamosan magának a rendszernek egy kvázi vagy nem kvázi megtisztulása bekövetkezik-e? Igen, ez a kérdés, hogy ennek lesz-e olyan következménye, hogy, hogy, ilyen, hogy ilyen máskor ne forduljon. Mekkora fejveszettséget érzékezte egyébként a kvestor kapcsán a pénzügyi szférában, leginkább az állami szférában beleértve az MNB-t is, ami nem az állami szféra, mert attól külön van, vagy nem tudom most mit kéne mondanom. Hát nem tudom, hogy mi van, mert ezzel nem látok be, ezekkel az emberekkel nem beszélek. Nem... De amit tapasztalsz, nem is azt gondoltam, hogy beszélsz, tehát amiről olvasol, az mennyire tűnik rendezetnek? Hát totális káoszt látok én Mindenki csak annyit hajlandó bevallani, és az az hajlandó szemvel nézni, amivel a sajtó szembesült. Igen, ezt én is ugyanígy látom, csak nem tudtam volna ennyire jól megfogalmazni. Én azt feltételezem, hogy saját munkakörülményeid között ezt elképzelhetetlennek tartod, Ha ez előköd fordulna, akkor szakmailag főbelődnéd magad. Hát figyelj, hogyha valami hasonló ügybe futna bele egy olyan vállalkozás, amiben, amiben én vagyok, mármint abból a szempontból, hogy belecsúszna egy ilyen, egy ilyen partner ide, hogy a partnerével ez történik, akkor, akkor az Otya Úristen is itt, itt randalírozva nálunk, hogy kiborogasson mindent és megnézze, hogy egyébként mivel milyen bajok vannak. Tehát egy, egy olyan vállalkozás, mint mi vagyunk, ugye itt mögött fölöttünk van egy, egy multinazális cégnek, van egy saját belső ellenőrzés, van egy anyavállati belső ellenőrzés, ugye van a magyar most itt nem tudom pontosan, hogy az előző munkahelyemen az amerikai felügyelet is a nyakunkra járt állandóan, úgyhogy, úgyhogy ott nagyon-nagyon komoly uh, ellenőrzések és visszajelzések voltak, és hogyha valami véletlenül valaki valamilyen aknát sejtett, akkor, akkor jött valamilyen ellenőrző szer, valamilyen vállalati vagy anyavállalat, és, és még, még komolyan. Tehát most majdnem kimondtam, hogy hova is benézett, mindenhova. Köszönöm szépen a rendelkezésre állás. Kellemes ünnepeket, Péter. Köszönöm iszt. Guláli hallottak. Itt. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.